eta bernaeteko reintxe ipatzen zuen. Makronean erreforma baten aurkako egun untan beste lege proposamen bat aktualitatera ekartzea interesgarria liteike aktualitatea kere ala eskatzen duelako ko, bertuko Sarkozi poliziaren bule guetan atxikia delarik, atxilo eh, aldean, salbu bon, gauetan, gaizua bere oearen Bo Eta gaur ere, tefenen izango da, gomita, intxegur, egiguzia erraiteko, frantxesei begi etara begi datuz. Bon. Hori aparte, iduriz, beti atxilo aldean da Sarko, edo Sarko. Bakutsak errango du, nahi jen bezala. Medi atera zituen dokumentuak gara ian. Astuuntan aipatzenen bezala Libiako gobernuak begeita hamar milioi euro isuri zizkiolata zako ziri bere kanpainaren diruztatzeko legez kanpokoa dena. Scoop bat garaian eh? estatua aera baten dokumentuak arkitaratu bai zituen sekretuak direnak baina hamatzutan iaakiteko atera behar baiira sekretu horiek. Baina irudika dezagun, Frantses gobernuak maiatzean aurkezztekoa duen anti-fake news legea, Garaian jadanik martxar izan balitz, ze gertatuko zen mediaparten berri hunentzat eta bere kasetari entzatele. Ez da segurain, tranquil iga, igarako zen, gaina jakidez etzela buski tranquil pastu erez, eh? Frantziako ministroak defendatuko du legedi berri hau maiatzean. .000 amabian sarkozik jada egan zuen Mediparten dokumenturi fake bat da faltsua da lege proposamenunekin zentxura biziki erreski egiten ahalko zen jakinez beraz zela gainera gobernuan eh? eta bigen mandatu batenzat aurkezten ari zela garaian. Informazio faltsuen kontrako buroka baitezpadakoa baldin bada, gaur egun lege proposamen horren gibelean informazio jenagarrien kentzea ere agertzen da erreski Garaian hausitan eman zituen zarkoak azetariak eta lau urte berantago justiziak egiaztatu zuen dokumentoa. Etzera, faltxua. Eta gaur egun lege berri horrekin, eno proposomen horrekilan, ebe, fite ezaztatu kozen, dena isilaraziko zuden, eta zentsura erreski egiten zen. Donald Trepen maneran, politikaria initzek, hori ateratzen dute gaur egun nahien burua defenditzeko, fake news, eskoin, eta esker... Gue t referred Marchu e Bo, eta deus ikustekorik uh, sarkorekin, mainan nazte duntan euskal telefoni, eh, telefonia edabide uh, telebistan uh, irudian berrik ontzabata gertu da. Zuen telefonoetan telekargatzeko aplikazio hau behar duzue, jarri on deitzen da, jarri on. Baina zer da hori, euskarazko edukiak nahi streamingean ikusteko telebista, da, eh, kakotxen artean telebista zuen telefonuetan, beraz nahi bezala bideo batzu soegiteko proposatzen dautzen aplikazioa da, inbat kanaletan argitaratutako bideoak, beraz, mugikorean ikusteko aukera eskaintzen du gipuzkoako foru aldundiak babestu du, jarrion eta bideo euskarazko ikusentzunezkoen sohmen laborategian garatu dute, Astapen astapematean proiektu esperimental azena, produktu bihortu dute eta or, astuntan aurkeztu, euskaraz Euskarazko edukiak zabaltzeko kanal moduan asidu beraz bere bidea. Uh, irakortzen notu eta hien elburua, Euskarazko ikus entzunezkoen ekoizpena eta kontsumoa handitzea, kontsumoa. Maite dutitzuri. Sogmen testu inguru berriak sustatu, zeikoizpen eredu eta formatu berrietan esperimentatuz eta zabalkunde kanalak biderkatuz. Orduan, orduzue beraz, zoen telefonuan nahi bauzue telekargatu hori, ongira da, behatxe maiteko, eta ikusteko azkenan, jarri batean, jario baten bidez, ze bideo egiten den, agertzen den euskaraz. Orduan hor sartuko dira euskal telebistakoak, amaika telebistakoak, goi arenak, berria telebistakoak, gaztezulo gazte telebistakoak, dantzan, uh, xaloa telebista, bertsua puntu eus, eta youtuber uh, birenak ere, aiora probatxoaren adotan ere, aliasenak bementu hauek dira, benan pentsatzen alda, gehiago ere, direna direla uh, beraz, jarri on deitzen den aplikazio berri, berri on tana. Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz eta putz entzulearen iritzian hitziak madinari hitza eta gaur uh, bere iritziita artean. Uh, Biziletatata hotza ipatu ditu bere uzt uh, el kartasunaren tippiteaa individualismoaren goratzea eh? horrekilan iritzi oso bat osatu du hitziek eta ondotik egrekin uh, izango da dabait uh, ba, minuturen buruan ere. Uh, Fred bergoet bergiitzarak taldeak hamar mila pertsona bildu zitoinoaren larun batean infrasoinun ...ak bere azken diskoa orkesteko... ...eta beraz fred fredbehoetek diskoa orkestuko dauku gaur. Momentuz kantua ute eh? talde berri batikin... ...edo zein bi deitzen da... ...Iruña aldekoak dira... ...ap elektro doinuetan... ...gaur egungo doinuetan ari... ...direnak gure errepideak kantuarekin... Gure refideak ez dira bukatzen roman Baren jendik mundura ingeru bi Barcelona Facebook testuak benetan oso onak Zare zotziareta lagun asko zorionak Aspertzen nautzun komola eta ez ni roman, Zure txapak usten hauten lokaut koman Ni hurbalan ez gorrak modak borrak alburua modua jik hopa Ez zut ezer lortuko sofan neserita mugi gaitezen, mugi dantzatu musika ez danerean nahi dozun doi nioan dantzatu nahi dozun da baina entzun gure diska egia sanagina osofan etzanda saiatza letrake biten da elburu bakarra herrimak sortu errapa edo patxanga apurtu len bailen etiketak Zara inoiz ezin godu zo betu jordan Eto rizaitezke gure aldean edo kontran Etxe aspian daukagun zelaia eta alfombra Aintzat hartzen data respetatzen gara ospa Nire zelaia zin nire inguruti zutanik Bena bat bena nakienan izun Aspaldi gure bideak ez direla berdin Ni Barcelona beroa eta zuotza Berlin Berlin Hongi nahi epidetik, bai zure algotik beti maitia Halkar grango gara, edo honora, maillortara duzun lekura, onginoa repidetik, bai zural botik beti maitia ah, elkar gangokara, edo honora, menorkara, zu nahi duzun lekura zu nahi duzun lekura bake pensar, dejo pasar el No mi lamento, no importa lo que siento Amábamos la magia la energía de color Haciendo la más nueva original del momento Y sin saber qué más queríamos, reíamos, lloraba yo Equilibrio sencillo lo vio Así nevó y llovió, flor marchito Salía el sol en la calle, el otra luz brilló ¿Queremos otra? Vamos a hacer como... Gure repideak kantua Hau uh, edo zain bi Talde berriak, bikote berriak uh, Proposatzen duena Lehen kantu edo bideoklipa bat Xarean uh, Eta oiek dioten bezala uh, Euskal rap eta regea Uztartzen dituen Proiektua Hitzetapu Austut, asteuntan aipatzu nuela, du joan, asteantzakit gehiago. Moak.eus, webgune gune berria eta berri digitalak proposatzen dituen. Euskal Media digital bat da hau eta bideo enbidez, olako bideolabur enbidez, emaiten ituzte olako berriak eta asteuntan agertu da bideo hau ere naiari buruzkoa. Haupa! Ni ez naia hogo eta sei urten ditut eta zibruun bizi Ni naiz uh, adoptatua afrikatik, sortu naizelaek nire amahil da, banuen saia eta bi aizpa. eta der eta epakarik zen, es, ni txikin batko itxibitzipearen baigin zen. Esku Herrko familia bat eta hori da ojoandarat adoptatziaat adoptatziat uh, bat eta ni zen... Nire, lemiso kaldera zen, izan zok nahiruzun izatea. Be dut se dut. Naiz ongi e uh, mutil bat bezala. Nire, bi zen ez naiz uleg zen. Me, lagunak garao menola izatea uleg Ebe, naiz uleg zen mutil bat Uste dut, nahi dut zela emazke bat bezala izan. Zure naia izan nahi duzuna, hau da nahiaren... Uh idea eta nahiak transmititzen duena ere bideo huntaan identitatearen gaian beraz morgiltzeko hajboz elkarrizketatu dute uh, naia, uh, transgeneroa da bera eta uh, be, gizombat bezala ulerzen etzel haun hartu hor dukoa biatu zuen beraz bere barne iraultza eta bideoan hemen aipatzen duena. Amuak puntu eus bezala interneten xareari, xare soziale isustut lotzen den media berriada eta hor, elkarizketak berriak, idatziak, majazkiak, bideoak eta beste emanen dituzte sarean, ulertu zuen. Laster gurekin huinetan, Fred Berroet beritsajaken azken diskoa entzunarazteko, odde eskubriarazteko dena esplikatzeko benen deniken zuleren iritzian, itziak madina, zuri. Euskal irrati hauetan demagokrazia konzeptuaren berri hartu nuen atzo berean, asteazken goizian. nagusi den sistema politikoan, elkartasunak, askatasunak eta berdintasunak leku gutxi. Mendebaldeko baldeko jendarte industrializatuetan, balore horien aldeko borroka alta, emerezigaran mendekotz, galdurik zagon. Irakur besteak beste, Viktor Igoren deputatu garaiko testuak, Erria barrikadatik jaustarazteko bide bakartzat hauteskundeak zauzkan gure genioak. Elkartasuna urratuz doan bezala individualismoa azkartzen da. Askatasuna, jori. Honela, kontra beldurrik gabe adizitekeen 2018o neguko egun batez, olakoetan gehien pairatzen dutenak bizikleta garra joan ari diren txerrindulariak direla. Argida, Aize arruinduak eskuak ubeltzen eta begiak nigarregin arazten lan egitea, ez dela egoera duina. Baina ezbentsa, txirrindulari garraiolariak libre dira lanera joan endirene zautatzen. Bestela erranik, zeropetik honen besteko osperoak izanik, arau zerbaitek baimentzen bide ditu, etxian egoiten, nagusiak faltalarria egiten dutela kesatzeko eta kanpuratuak izaiteko izeiteko gabe Errangabedoa, txirrendulariek egun horretan ez dutela sosikunkitzen. Individualismoa eta horren izenean gauzatzen den askatasuna sagarra usteltzen duen arra baino dira. Aman komuntasunaren nozioa itzalarazten dutelakotz, hainbat alorratan, lan munduan, ekonomian, politikan, edo eta kulturan. Kulturan, baloreen asketak itxutuko gaitu, transmisioa kontsumoarekin nahasten balin badugu. Berantetxia naiz, ziadekok egindako inkesta irakurtzeaz. entzlaren iritian itziak madina mileesker zuri hemen hitztaputtzen enttztainugukoiz angoiz begin entzungai diuzuenak musikaren tenorea orain zurekin bego Bai, gaur ohgon garaiko lekumegiragoaz, begitsa jaken disko begiaren deskugitzera. Gorka horbizuk David Gonzálezek eta galder izagirek osatzen dute behitxarrak irukotea. Infransuñuak izeneko disko berri hau, talearen ogoiaren ortebetetzekari argitaratu, demorada poligrafo bakarra disko Mamichua atera eta iru urteren buruan eluzauku. Errandaiteke lan Haren jarraipen naturala dugula hau. Ala bainan, lan iruko ezartako iruaren diskua grabatu zuten Bill Stevenson eta Jason Livermore eko izleekin lan egin dute orain ere. Hori dela eta, kantu hauek Estatuatuetako koloradoko The Blazing Room Estudioan gabatu dituzte 2000-a zazpikoa buztuan. Ez daukazu ez den, nistoka jabate eskutan, ez daukazu ez den, puretzako beruz pila zara, ez daukazu ez de, bat, eder eta neder, Iretzako bere zuia zara Iretzako bere zuia zara Amar kantuz osatzen da, ogoitama bi minutuko iraupen atentzat. Aintzineko obrarekin alderatu ez bederen, lan laburra beraz. Laburra bai, bainan kalitate konzentrazio hutsa dela errandaiteke. Emozo desberdinen konzentrazio hitzela ere bai. Ala hemen estateusik botatzeko. Lan trinko hau, pausari gabe astetik buru entzutekoa da. Musikalki, Adako transizio bat bezalaik urziteken lanaren ondotik, sakemake kultural bat diskoan atxematen ginituen, punk rock doiniu melodiko gitarreroak nagusitzen dira hemen ere. Baina beritxarrak beritxarrak da, eta kantu gogorra ere badira. tan ere bilakaerak bilakaera eta bereari eusten dio. Etorkinean egoera, ele bakartasunaren ausia, Euskal Herriko kontzertu aretoei egin omenaldi bat, jokaren eta orokorkik kulturaren aldarik apena, Difran soinuak goraipatuz, disko hau entzuten ez diren soinuen eta gizarte deia darren arteko alako analogia bat egiteko haitzakia izan da. Bukatzeko errameak dugu disko behi hau, Only In My Dreams zigilu propioarekin ateragutela CD eta LP formatuetan. Dera aletik bertzerik ez orain gotz. Eldudan asteak lehuzten zaituzet, behitxarraken disko behitik hautatu dizuedan kantu honekin. to move. hasoinuak diskoa beritxarraken askena Fred Berruetek orkesturik, mireskertzuri tandoko estegun arte beste disko orkestpen bat denzat. Amar minutoren buruan gurekin izango da telefonaren beste aldean Sigur Goiasko etxea misión lokalen astea da frantzian eta hemen ere euskal misión lokalek hainbat itzordu proposatzen dituzte asteuntan. Egitura horren lanari interesatuko gira gure gomitarekin laster eta maila muloaga ere bisttan da seiakaintzen gurekin izango da Kantuz kantu aipatzeko bosterdiak euskal irattietan berriak zurekin benatar gaina Atxaldeon guzti eri milaka presjonak ari ketan egun hidi andanabatean zerbitzu publikoa begiratu ahiz baiona launbilako batzi den ospitale xarre eskola abokat eta enpresetako langileak besteak beste orotarik bazen leguan Emanuel Macronen gobernuaren ere reforma egin djasan zerbitzu publikoak estila nola naika desekin ahalak eman behar direla, eta ezkendu hori oiukatu dute manifestariek, hile txetako langileak ere juntatuak ziren manifestaldiari, laneko baldintza gero eta txarragoak dituztela eta doluan diren familiek dutela dena jasaiten. Jean-Jone Echegarai, Euskal Hidigune elkargoko presidenta biar mintzatuko da, Kovite, etaren biktimen elkartekoekin donostiaan, duela zomeitegun, Vence Ambru deputatua eta Max Brisson bildu zen elkartea, Euskal presuen egoera eta hurbiltzeaz, sola solastatu ziren. Francesche Matricula duen areintzako untzi bat txikia da Pasaiako portuan atxemana izan da. bilduak zituen arein mota despertinen artean hamairu milako bat kilo beh dela bazituen baina ez deklaratuak eta orain isun bat pagatu beharko du berriz itsasoratzeko Eskualeriko txirindolari itzulia hurbiltzenari basko hasteleenean abiatuko da. Antolatzaileak egun egindute aurkezpena zarauzen, herriortarik abiatuko beita. Hortengo berritasunetan izen berri bat hartuko duela itzulia bask country deituko da. Eskualeriko itzuliak zortzionta bost kilometra kurrituko ditu eta zazpi etapa izanen dida. Iixo! Ostegunean, isixoemankizunean Eusska Herrko jok talde nagusi batukanen dugu gomita Willis Drummond Taldearen azken aldaketak eta ak actualitatea aipatuko dugu Jogi ekiizarrekin. Ostegunean arratsiko bederatzetan isoemankizunean Iixo! Ostirale haratsuntan kanbon, Zermixer Kolegioan ospatuko dute presuekin elkartasunez gaualdia, urte guziz bezala, abeiri eta pasko eguna intzin sustengo osua elarraziko diete preso-politiko guzier eta aien familiier, Mikele Paltza pezaren inguruan. Mikele Paltza, ostirale untako gomitago izberin. Petzero saioa euskal igatietan Asteuntako Petzeroa 8.000 euro Ia e.. erteko Eztakit Anitzel du baita e.. Jean-Michel Koskarat Baiguriko hauza peza Petzero saioa Oztiralez eguerdita laurdenetan Larun batez goizeko Zorziak eta egoietan Igandez eguerdeak aintzin bai hainitza hainitzi kaxi dut eta batez ere horretako enetako inportanta zen inzistitza talde lana edo elkarte biziari buruz, elkarte biziari ipatzen dut alak da gehiago orra, taldean nola funtzionatut. Joana Itzaina Marrahen. Astelen honetan, martxoako gehi dasei, arratzeko zazpietan, agapetik magazinean. Errepika, aste artean, lauetan. Eta hori da, gaien heltzen denarik, bai, benazkona ez da, bapatekoa. Bai, tabogoduan, oino zailagoa da zenta gainera, ez duzu ere, defensa hori ere abiltzen alba, egzo, gurea bapatekoa dela. Ah, petik, zu ezagotzen. <tose> itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, <coughs> itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta Rentsan Katalunia nagusiki egun uh, eta berrian sustut uh eta be, investidura saioaren eguna baita Kataluniako parlamentuan. Turulien hitzak uh, lehen tituluan nahiak gudut bizkarra eman baino bide biktima izan. Jordi Turuliek ez du nahiko babes izango, uh, beraz uh, be, presidente hautatu izaiteko, kupek abstentzioari eutxiko baitio, junt per Kataluniak eta erzek egin dioten esan eskaintza baztertuta Jamezzala berazCO abstenituuko da eta Truuliak ez du presidente zaiteko nahiko babes izango beste titulu bat da hemen begian eta beste titulu bat ere Puig de Montek edoprix de Montek arduraz jokatzeko galdegin dio kupi helzinkitik. Gaurko, saioaz oaz, uh, seetasunak arroketu beraz berrian, shail berezian, eta zuzenean ere segitzen du uh, gorka berazategi gazetariak twitteren bideza Minutuz, minutuz! Beste gaietan uh, berian gizarte babesa eta titulu hau lege biltzakak du pentsioak mila eta larogei eurora arte osatzea. EH bilduren legez besteko proposamenak eskatzen zuen pentsio txikiak kopuru hortara osatzea lau urteko epean eta bideak bilatzea ordainak inflazioaren arabera eguneratzeko. Elkarrekin Podemosek babestu du, bainan aurka bozkatu dute EH takPCek eta PP alderdiak. Hogeita pertsona atxilotu dituzte aldiz eta Nafagoan pertsonen txalerosketa sare bat leporatuta prostitutuzioan jardutera behartzen zituzten emazteak haietako hamabost atxeman dituzte Europolk koordinatu ditua atxiloketak eta Eusska Egiazarraago ere katalanetan Espaian eta hegesuma batuan ere egin dituzte atxiloketak. Bestalde gaurko titulu nagusietan, iparaldeko itzan titulu honekin adibidez, irumila eta bosteun bat pertsona bai honako karriketan Makronen eh, ero e reformen kontra uh, gorko mobilizazioaz beraz uh, mobilizazioaz artikulu bat eta xe eta sunak uh, argian ere titulu hau eta funtzionarioen greba ipar euskal herrian lur gitzaso eta ide titulupean puntu zen uh, urbidetik segitu dute ere bideo bat maiten du bere lehen horian zerbitzu publikoak babesteko karikara atera dira manifestazio diendetsoa izan dela Bayonan azpimagatuz, berdin media bazken, sindikatak mobilizatzen dira, Macronen reformen aurka, eta zuduesten ere tituluan iruditan bordaletik Bayonara uh, manifestazio egumbat, Bayonan xailan ere gaurko manifestazioa eta mobilizazioa nagusi. Argian, bestalde hauek ere uh, mila eta euro behematzeko proposamenaz uh, uh, betitulu edo, seretasunak eta titulu nagusian emaiten du, baina gain nagusi, uh, bere uh, aldizkadian ere uh, argazkin nagusian emaiten duena, val Baltonik, do, baltonik um, deitzen den Japlaria. Gurelana erabiltzen ari dira beldu garen kultura zabaltzeko. Bere itzak dira hemen Espainiako zitegi gorena kotxailaren ondajean behitsi du uh, beraz Jojap Miguel arenaz Beltran Baltonik Jaap kantariaren aurkako epaiketa eta urte eta sei hilabeteko kartzela zigora. Presonde giratzeko aginduaren zain den bitartean maiohkarra kuko egindio zigora laburtzen eko indultuarita el erraizident lana publikatu zerantzun dio Espaniako justiziari berarekin egin elkarrizketa beraz argian. Soldata ajakalari aurre egin legea aplikatuz. Kasetan, beste titulu hau, 2000-a bigarren, 6 lekoan, bilakaera ekonomikoari buruzko barometroak jarduera ekonomikoa obera doala bai estatudu, atiko ez dena da parekide tasuna lan munduan, Andre Garretabainako Industria eta Merkataritza gamberako presidentearen janetan emazte eta arteko harteko soldata ajakalari aurre egiteko legea aplikatuz ezinbestekoa da. Eta media bazken mendiska uh, mendiska beraz ondakinen tratatzeko guneak bere ateakidekiko ditu ostiralean publikoari eta berazor, uh, media bazken eta sunak aurkituko dituzue. Hala zertzen um, gaurko edoten ore eta minutu hauetan xarean eta edabide Eta amak uh, bat minutoren buruan gurekin izango da maia muruaga kantuzkantua ipatzeko benan lehenik gure gomitarilekoa. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal Misión lokalen astea da Frantzian, eta milabatziunta larrogeita mal lautik Euskal Uraldean ere lan egiten duen egitura, kain bat itzordu berezi antolatzen zituen aste guzian zehar, gazten zat topakela, topaketak beraz, eta be misión lokal gazteen gizarteratzea duen, helburu e, duen egitura bat, eta gurekin zigor goi asko etxea horren aipatzeko arra Baina, Artzeleon. Amasei, hogeita dituzten gazte sortu egitura bat da hori, orduan zer egan nahi du gazte baten gizart eratzeak? Boa, haipatzen da, giendarte nahi du herran. eta hogeita urteko gazte bat eh, behin eskola eta utzi duela, eh, eskola, edo beri diplomak, unibertsitate universitate, edo dependitzen duen Uh, eta beraz uh, lan baten uh, sekatzerra duala edo beharra da ez dulardik oraindik bere uh, bere biziko proiektu parteze bat bereen oraindik ez gauzatu. de uh, miiookaak zerbitzu hori eskaintzen du, hau da gurekin miio lokalrekin eta misionokaan diren aholkulariekin, Areremanetan izaitea eta harremanen uh, bidez gure harremanen bidez eta eta misiookaak eskaintzen dituen tresnen tresne bidez e, be, uh, gazteak <coughs> edo bede lana atxeman dean, edo nahiko nahiko dituen formakuntzak eta oraindikiko hori ere esaldaki ba, laguntzeko uh, gazteari bon be uh, norab bide bat Hemaiten. Uh, eta horren inguruan egon daitezke beste arazo edo edo, um, bai, edo zailtasunak aurrera egiteko horiek ere bai horregia konpone bat atsbaiteko laguntzen dugu re bai. Um, eremu profesional profesionalan beraz geratzena bakarik edo zailtasunak bestelakoak ere sartzen uh, dira zuen misuetan. Baiguk hartzen dugu uh, hartzen dugu gaztea bere osotasunean. Bere ibilbidearekin bede historiarekin eta gerta daiteke bideo horretan izan ditzan, ere bai bakarrik lan arilotuak ez diren bakarlan arilotuak diren arazo zaitasunak ukaitea bor beste da beste Ordan be bai, horrekin nahi dueran, behi uketian nahi tugu gula ere bai, gazte batzuk, gara jatzeko arazo dutenak, eta horrela lako ba, anitz. Orduan egia da, gara gai bat egiten gura, horrela bai duk, enxatzen gira. Biren dispozitibu eta laguntzekin, bauek aktibatzea, gazteak, bere, bere gara jatzeko arazoetan, gendide gen zen. E, orduan, zoen gana urbiltzen dira gazteak, norbaitek bideraturik edo beharturik ere batzutan? Ebe, uh, gazte asko etortzen dira hau zau eta entzun hau lokalari buruz hitz egiten. Uh, Beda zalde hori da uh, maren uh, informazio iturri oberena gazteen artean, uh, haien artean eta informazio pasatzen, eta gero biztan dena, badete bai, uh, gazte bat egiotema din bada polanpluara inskribitzera eta gaztea izanik be, polanpluako uh, aurkulariek Bideratzen dute edo bai emision lokalerat Gero izan daiteke ere bai a, be moldakuntza jarraikiko zentroak, farmakuntza zentroak, edo ere bai bazutan ba eskola edo lizeo batzu a, be informazioa batean tenak, ikustan telarik gazte batek utzi duela bere bide eskolatze bidea eta ordan edo bai posibidea da, bideratzea. Eh? Ordan da Egon daitezke, modu ez eta grobada ere bai guneetabar, horra. Aldaketak izan ziren, orain dela urte bat, hor uh, urte bat behin gehiago uh, 2000 eta mazazpi astapenean, zibiz delakoaren ordez, hori kontratu bat, uh, bizi sozialen gizart eratzeko kontratua, pasea bilakatu zen, hor uh, zer da, pasea kontratu bat zer da? Azkenean zerra, dispozitibo batzuk dira estadoak martxan ematen nituenak, eta, eta um, dispozitibo batzuk justuki uh, marko bat ematen ontenak edo kuadro bat ematen ontenak uh, gazteekin lan egiteko eta bederiziki ba, uh, gazte ezberdin batzuen bat batzuei laguntza bederizi bat emateko. Um, paseak eta bereziki uh, pasearen barnean garantizion ditzen den dispozitiboa martxan emazen 2000-a tamazazkian eta horrek ekartzen duen berrikuntza da hortan xartzen, eskentzen dela dikori gazte bati eta hortzen hor sartzen den gazte batek be haukela urte batez bederena uh, alokazioen minimu bat edukitzea hilabete guziza baldin eta betetzen dituena bere gaiamenduak, hau da bere bidea eta bere proiektua martxan ematen duela eta bedaz, horren horri uh, eskerra ebiko egiten aldũ illa beteroa uh, uh, alokazioa egata uh, lagunuko dietenak uh, be, uh, de bere proiektua aurrera eramaten eta bereziki uh, bizi irauten uh, uh, bizi lauten ekonomiko parte berez enparte bat ez. Hm, mm. semeateko da gutxi grabera? Lauren eta euro, kakotxe zero bi. Ha, da, zuzen. Suzen, bai. beraz hori, xartzen da, pasearen uh, kontratu hartan. Eta zaregan haidu beraz or, badirela badira egin behar batzu, edo engaiamendua hor zeinetan da misión lokalarekin gaztearen zata. Orduan egiten dena, da bizten dena engaiamendu batzu baditu gazteak, Uh, eta engaiemen dira alde batetik hilabete uh, batez uh, egiten dugu um, um, taldean taldeko lan bat egiten dugu hilabete et, batez eta taldean haiekin uh, uh, uh, ikusten dugu alde batetik ebe, ze uh, uh, <coughs> ekonomian mailan ze lantegi eta ze uh, zaukera bat lan lanatzen maiteko uh, berezekik guretzati baraldeana eh uh, gero izan bugatibai ja uh, uh, momentu bat eh uh, sagutseko ba uh, nola eginaren ba zuzitzatuta zaiteko eh uh, diru ditu multso multso atutuko dezeko harremanak eta berte nola egin gartzi den eh uh, baita dituko siku dut berei ba, ba osasun gintzan eh uh, ben engeldute aproposatzen uh, dugu gazteli eh uh, egitea uh, osasun, uh, osasun uh, bilan bat hori CPEekin dagoena doguna uh, kon kon konantziena bat da eh uh, bez orlikuziko ditugu hainbat gauzan gero ikusiko dut nola, nola egin egiten elkarrisketak uh, sebe batena prestatu uh, nundik eta nula txekatzen eta biatzen eta txemaiten alden lana. Uh, Kozeko dugu dugu, dugu, dugu gara joen nako eman dizagun, zueen dizpozitibo eta zelaguntzak baditen perminta pasatzeko, eta bar, eta bar. Hor da nori batez, eta edo ondotik segitzen dugu, modu hor uh, banakakoan, betigazteekin, banakakoan hor amaikea hilabetez, uh, beha lan du den eta segitzen, lan zen segitzen den proiektua dekin beoria antzina da estena eta satzen hal uh, dezain zuen ematen bere gauzapenean. Mm. Eta gero enpleguaren aldetik or, uh, bon jakin ez adibiza uh, enplegu lagunduak edo kontratu lagunduen uh, desagertzea ere sartu dela ba, giro profesionalean gaur egun, uh, ze enplegun mota proposatzen duzue um, e, kontratu mugatuak edo zer lortzen alda, azkenean uh, vision lokalaren bidez edo... Ze posibilitate eskaintzen zen aldak gastei. Ba, ia da len bakinituena kontratu lagundoak izana SA au da le contradiction à l'emploi edo izan le exemple d'avenir. Oierkiia ia eta estado kitak morrtsu zituen. Ordan gertatu hitzen direna dira azkenian le Guillaume beste kontratu mota da cdd eta cdi cdi guztiak. Hune zeni tudu soinu estuki generagina eta, uh, eta bezaintasun bat gehitzen dut uh, ezaie. argirago senta ez uh, enpresa batzuek edo elkarte batzuek harresego hoi zeilago modu komplikatu, esan, zeilago izendamensegun uh, diploma gutienu espenge gutienu en Gastebat uh, arteko uh, zailago izango zailo, en perso batek, nahiago izango du hartu norbait diploma edo esperientzia duen ari arlo batean, eta eta zailonen, eseka gazte bat esperientzatik adekoa, jaken zetaz bila horrentzatetan, nire laguntzatik ukanen. Ordan da, izeltasun horiek badira, <coughs> edo guen txatzen gira, ongi ere egokitzen, beti harbana baiitu ere bai Bresha eta Elkarte eta Recocheekina. Eta la ere, bambetia, bon, uh, okerak egoten dira, bai haitxemetiko, sedde de batzuk, edo sedde Iak, de izan demorozoz edo, edo, edo, edo, edo, edo eta gero uh, eta gero enterriman ekin jokatzen bai da, gero batida dide bai alkar nantzen egiten dien kontra d'apprentissage eta kontra d'profesionalizazion. Oyek, Torre de Baivama, Gobertuare Baivarrenanakalaidea. Bai empezaba txuekin edo zen eguna. Jacques bisera koopman employer. E hoyekina, eh, zune keta eskaintzen dituen lako kontratu batzuk nuneta, gindak beste lan egiten duten eta forma kontza egin lebaian modu biden. Naiz. Uh, betan, ko. Zugnolako mm. eh, uh, gara pena ikusten duzu, gazten artean hor, ez uh, dakit, noiztik ziren mision lokalean lanean, baina uh, urtez-zurte, esan itzen duzu aldaketabat, ez uh, perfilen aldetik, edo gerozta gehiago gazte zailtasunetan direnak adibidez, eta zuen etorri behar dutenak? Boa, azken hilabeiteita nik ezutekin oinok gurea gure bilanen azterketa. Ola, mellana orokorrean, neuban ikustu dut e, zeiltasunak e, iraunkorrak direla, eh? E, hau da iraunkorrak, batzak ez dira beti hobetzen, ez dira Izan dadila gazte entzat, egon daitezken, e, arazoak... E, etxifizitzarako, etxifizitzarata txamaitiko, edo garra joentzako, amendezaguna, horiek izu arri uh, uh, izu arri oztopo haumdiak dira, dira elzeko gero ondotik lombatatxamaitera. Nekarangon uki, bihan dienako edidela, eta horiek emendzagun ez diela aldatu, beti hor daudeko, present daude beti. Eta, eta di funtsezko arazoak dira, gara jatziko uh, aukerako kanditzatena, gazteek, makarrioetiko lantegi batetara, edo saltegioetatea lan egitera, eta edo etxe usitzaen, eh, nah, hau gaur egun, etxe usitzeri gazte batek, edo ziltasuna dituenak etxe usitza e, bizikinek ez ah, arituko da, ah, modu rago nuke lasai batean lan asikatzen eta lan Bai, eta azkenean, holako zirkulu bat da, ez bauzu lanik ez mm. zuzu etxerik, etxerik ez bauzu zuzu lanik, hori isi. Sigur etxea, beraz, misión lokalean lan gile, gure ekin ginoen mila esker. Ba, adio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal Eta segitzen nagoitzea taputzen, kantuz, kantu emankizunarekin eta zurekin txustut maia muroaga txaldeon. Arra txaldeon. Ongietori, udabergira maia, uartuzira, bai. aste astapenuntan, udabergian txartugira, zenitu duzu aldaketa? Bai. E, segitukut aldaketa, nabaritukut batez ere ordu aldaketarekin, ha, bai Abai, mezen zutsaren ala honean. Bazak itikusiko. Egunak e, luzatzen joan dira, beraz, hori hona da ere. Malki ona da, eh? Baina, mm. iten da, larun bat gauean horremat gutiago lo egingo dugula, beraz. Kusiko. Eh? <gülüyor> <gülüyor> kusiko. <gülüyor> Urrego asteen galdetu. <gülüyor> bo, beden egun eguzkia da, zenta, bo, e, udaberiko lehen egunen, hotz, hotz e, azan nagusi, baina eguzkia hor balin bada, landareak asten dira. Otsak segitzen du, eh? Baina eguzkia. Bai. Me eguzkiaarekin ez da berdin. Bere lantxa ere egiten du. Bai, bai, bai. Eta landareak ari dira luratzen ez luratzen ez ostotzen edo ostokateratzen dira baino mm. Mundu behi bateran txartzen ari gira berriz jadanik martxo bukaeran gira eta astebukaeran nere eta biak beraz kantuz kantu emankizunaren tenorea berriko hor dela astebukaera luratzeko nor izango da zure kimia? Oso ongi, eh? Lotura aporitaino zo. Bai? <laughs> bai, bai, koste zer dut oso, inspiratuagal. E, Bi hart, tiegi bizkaji, izango dugu, gurekin. Ah, e, batzuk entzuna izango dute, labur pentso bat eskene baitut, e, goizuntan kulturalean eta bai, tiegi bizkajik, e, dakizunez, bakarkako dibilbidea biatu du, Diska, plazaratuko du horrengo astean, eta diskaren inguruko nondik norakoak bilduko ditugu, huyar. Kusi zaitu targazkitan berekila, nortako zen, eh? <laughs> bai, jari sozialetan. Tuiteatzen, eta... Bai, bai, bai, bai, ados. Eta, disko hori bai. manez eta kobreak ez ditzen da? Hori da, bai, manez, e, tiegi dizkajika autatu duen e, izen artistikoa da, hala e, sinatuko ditu ondoko dizkak ere, eta kobreak, ba, airezko instrumentuz inguratu baita, eta ez baita bakarrik ere, errenen dugu, ba, boskantari eta musikari izanen dituela bidelagun lagun, hontan eta hartara, ba, ikusiko zue dizkare maitzen, e, nabarituko da, Eta ara, ba 13 istorioz osaturiko lana entzutea ba, proposatzen dugu. Aldos. Etik. Eta 13 kantuietarik batekin agortuko duel gar gauhar Maia. Bai, bai, bai. Sein. Ba, zergatik ez eh, Zapeta ire. Bukatzeko beraz eta bi harratsaldeko lauetan kantuzkantu kantu emankizuna talaruatean. Bostetan. Bai, eta biar gauan ere. Eta da kirolik. Ez da kirolik. Eta gauan ere, bai, ostilaren ere gauean. E banko beraz. Maia, muruagamire esker eta biar arte. Biar arte. Mumbaiko karriketan abila begiakor hori zo korputza oso kiunatua ene pentsamenduen sutan barneratua karrikan Ezker eta eskuin, hainbat esku lan gile Hainan hainduin eta bat Artisao lan gilea, arras nahuen, Zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea Zapeta, honekin izi biltzen Egun goak erosi, nitu emiarritzen Haranon non, uen berdin berdinak, dituzta joraienene, hainzinan eginak, loriaz, geldi tuniz begira, jenez zapeta gizon, uneek eginako te dira zuana, egin dute bidea, Mumbaiko espaloiko zapeta egilea, Zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea. Zapeta Guillea <risa> Baditu milagako, eta zure zapetak, ez diraenetako. Naiago, errikidek eginak, azkoitiko abarketak, mauleko espartinak. Biarr, beraz, kantuz, kantu eman kizunean duzueit zordu Maia Muruaga eta Tieri Eta bebokatu da, ustean duzue, azpiko musika hori. Gaur hosteguna izan kibia, ahitzetaputz mankizun ikez, bainan Aste Buruan, Aste Untako Berena, Atxarren Abeste Guzia, Entzungai, Gerena Plata, Aste Kronika, Ira Itzufia Urreta Laida Gerritziko Lina, Artekoa, Atzoko Joanes, Etxe Barriata, Fred Gofret Berruetena, Larumatana Txaleko Lauetan, eta Igandean Eguerditako berien. Ondotik! Izanuntza, sehiak uskali ratetan!